Не воно має бути головним у людині. Воно має знати своє місце. Це як домашня тварина. Якщо ти вже завів собі, скажімо, пса, то мусиш дбати за нього, годувати його, мити, вигулювати, розчісувати хутро, справити йому гарних нашийник з повідком, але жодним чином не виконувати його різні примхи за баганки, а тим паче дозволяти порядкувати в домі. А до якого стану допустив ти свого тіло пса – – спитав автовізій. О, він дуже знахабнів. Їсть на столі, спить на білих подушках, а холодильник сам собі відчиняє мордою і лапою. Ну і що ти з цим гадом зажерливим думаєш робити? Поставити на місце. Жорстокий терор – на його диктатуру відповісти своєю диктатурою, на його революцію відповісти своєю контрреволюцією. Ніякого лібералізму, жодних свобод. Пес має жити в буді, носити ланц на шиї, вдячного ристи кістку. І я це зроблю, – твердо сказав Назарій. Вони прийшли до гарненького котеджика, де жила пані Зіна Мармуляда, який став цієї зими їм рідною домівкою. Гріхом було би сказати, що їм тут цієї зими було зле. Їм було добре. Пані Зіна виділила для автовізії окрему кімнату з комп'ютером і телефоном, де він міг складати для розваги подемічні статті для місцевих газет. А Назарія забрала до своїх покоїв. Годувала їх пані Зіна так, що обидва цілими ранками довго сперечались, якийсь сорт салямі їм взяти до канапок і чи шкодить їсти кожен день ананаси. За різними котлетами по-київськи, біштексами та печеною птицею вони вже задлікатес мали смажену картоплю з простим бочковим оселедцем. Таким чином, перед Назарієм стояв непростий вибір. На він сказав, «Візі, ти знаєш, що таке кохання?» «Назарію спохмурнівав то Візі, я щораз тобі кажу, я тебе не гвалтую, хочеш, залишайся». А я їду в Чернівці, мені передали, що СНБ проти нас нічого не має. Кримінальних справ не порушено, поліція нас не шукає. Отож, я їду, а ти залишайся. Може, в цьому і полягає суть? Ні, суть не в цьому, сказав Назарій, але ти мені не відповів. Знай, знаю, Гарячково заговорив автовізій, я так кохаю ту чорну-зелену, що аж зомліваю, коли думаю про неї, як баба. Я хворію через неї, серце болить, їсти не можу, сплю погано, тупію на очах. Тяжко я її кохаю, я готовий всю свою кров вицітити для її втіхи, я вмру за неї з великою радістю, я, я розіпну сам себе. Я зрозумів, сказав Назарій, судячи з твоїх описів, я досі не знаю, що таке кохання. Мені якось і спиться добре, їсть. їсться, але чому мені так важко зайти і сказати, що я йду від неї? Назавжди. Назарію, схвильовано сказала в товізі, у таких справах сторонній не порадник. Але покопайся в собі, якщо це кохання, тоді з цим жарти погані. Все життя, може, не все, але роки два-три будеш дуже страждати. Яке там до дічий мами кохання? Розлютився Назарій. Я вже не такий темний, аби не розгледіти кохання це чи ні. Не кохання. Щось інше. Ось в товізію. Візьмемо знову собачу тему. У тебе був колись пес? Чому був? У мене є вдома. Жовтий, кудлатий, хвіст бубликом, потінь називається. Ти кохаєш свого Понтія? Та ні. Я не Зофіл, по-перше, а по-друге, ні, не кохаю. Але якби він пропав, сумував би за ним? А як же, він і пропадав, але знаходився за кілька день. «То що ти до нього відчуваєш?» «Не знаю. Може, якусь прив'язаність?» Мляво сказав автовізій. «Ось це воно є!» Вигукнув Назарій. «Ти, візі, зачекай на мене тут. Я прихоплю твою валізку. Через три хвилини вийду, і ми йдемо. Тож, візі, запам'ятай, бо я можу забути. Ніколи не прив'язуйся!» Назарій зайшов у будинок, автовізій чекав. Минуло три хвилини, але Назарій не з'являвся. Автовізій сів на лавочку, закурив верховину з фільтром, потім трохи подрімав, потім почав насвистувати мелодію популярної тієї весни пісні: Ти несеш мені у пазусі двох вередливих молочних поросят, що її виконував.